قرآن مخترموں اور ادن کو مولانا زین اللہ سے دو رہے تفسیر قرآن دا سنتالیس نمبر کے سٹھ چفہ مسجد امیر معاویہ محله خطک سوالڈر کې په اگز دوزارات کی شعر ددید ملاوی دو پتہ ساتھائی اشاہ عدی تحید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نزدہ مین چوک جنگیرہ راڑ سوابی پروپرائیٹر انواشیر توحید موبایل نمبر زی ک تاسو تابیداری او کا فلا تبغوا علیه النسبیلا نوملټه پدیبانې لار ده تلاکو ان الله کان علیان کبیر اکی نن دی الله اوچتو لوی ذات و ان خبتم شقاق بینهما و ان خبتم شقاق بینهما او تاسو یریږئ د مخالفت د دیپمن سکې تخزی خو د مخالفت نه یریږي اوس حاکیمان او الله ذکر کوي اصلحه بین العشائر د تاسو د دې کورونو د خځو مېسکې روغواله راولې فواصو حاکم من اهله نو لگی یو حاکم یو ثالثو د طرف د سړینه د سړید طرفنا وحاکم من اهله ها یو ثالث د دې خځې طرفنا یو قص د خځې طرفنا یو د دې سړې طرفنا دیمیت کې کېنا وا اغه سړی و کور وله با سړی ته خبر یو کی اغه خځې وله با اغه خپل ځانانو ته خبروږي چې ګور ته گزاره کا دا خاون دی دا خاون حق سي وای یي زنانات د خاون ته خپل وان وته ويو چې ګور دا زنانه دا مور لري پر خودي دی ورو نه خو دی او دلته کې هونه مورستا نه پلارستا دلته کې خوده دی ټول زهارت سي ته سر خېد له گزاره کا دا دی په باده کې مکل تو باندې اغه تهغه مخصوصه وا دا په پویرا پوی کوي دا نه چې دیو ته لوبلګ نورم ګرمه په مشرې کړه کلمشران أغلب لګنورم خوګره خوګگی واین خيبتهم شقاقا بینهما او کړه دا ترتیبې په دې حاکیمانو کې دا الله نه یریو نو خبر په دو دریو منټو کې سمېږي او چې کړه دا الله یاره پکې نه یوه کاروبار دای دا ټور خراس کاګ دای دا چې خاوند تو دې کا تاخد اخزوالد او دا خسروغه نه کوي او دا خو ګریزي او پتا باندې خپل رونا او بدمشانه خبر کړی سرمندلو باسي ګوري اب از ته مونږ په کله موندتل <سؤال> او ورو او انت خريته وي چې کور دي خرابيږي او مونږ په کې زور ازوخه او نه زدا پرې دم دا د دې کېدل ته ولنداتی ده کی نو لږ تر د یو نو والی او پیږ تر د بل نو والی اب ان څه ته میشتې هته ګرانه خرچي دي تیر ګراندی غوړی ګراندی وړ ګراندی خلاصانه ماملاړه ورځ د اخرت خوراورونه د کنه د تاسو خلکو حشر ډېر نه کاری مرګ ډېر نه کاری وين خبتوم شقاق تاسوېږې د مخال پ د د دوواو په مینس کې نولیږې یو سالیسا د طرب د سړ او یو د طرب د خځ نه که د ارای د د دوواو ااصلاح د ااصل ک دوواړ د جوړ په یو لا د لو ارا یو او فکر الله او ب نه همما جوړغ به پیدا کې الله د دی مینس کې ان اللهکان علیمن خبرهیقین الله دپه یو خبردار نه پس پګ دې رشم نمبر آیات ناش پاړه سم حکم ذکر کئ حکم توحید چونکه مخ کی پی زلف احکامات بیان شو لمواشرید اسلامه پاړه او ذکر کئ چګره د معاشره سم اول اومدی مسلې د فاردی و عبد الله ولا تشرکوا به شیءا چې د معاشری سمې دلو دې د پار دی, دی چې خلق د الله بندگی کوي او د غیر الله د بندگی نه خلق ځان او ساتي څنګه زمون اکبر دیوبن مهنت کوو چای پاکوهند بعض علما دا د تقسیم قائلو فنظریه پاکستان چې دا یو ځان تخوري ځانته علاقې چې په کې مسلمانان یوازید الله د احکاماتو پیروي کایو مسلمانانو د فارزان په وجدامهملکت پکار دی مدارنګ مخکی اصلاح معاشره ذکر شو اوس په دې آیتونو کې اصل مسله ذکر کای چې معاشره سمول دی مسلې د فاروي اsene ته معاشره سمه اور دې مسلې است توجه اور دی مسلې ته اهمیت ورکول نشته نبیای پیدن کئاو وا عبদুল্লাহ ولا تشرکو به شیئا وا عبদুল্লাহ عبادت کو ایوانت انتھائی عاجزی تذلل او انتھائی تعظیم تویی تجد کم ذات عبادت کے ست پھزلے کے بداو انتھائی تعظیم بھی. او تبہ انتہائی عاجز او تزلل فردا عبادت کې وعبدللہ ولا تشرکو به شیئا ولا تشرکو شریک بنګرځو دی الله سره شیئا حصہ شیئا نکره ذکر کا دا الله سره به اس شریک نګرځو کې نه کې بل وبالوالدین احسانا اوکوی باد مور پلار سره احسان پلار عبادت بیاواز د الله کرے زمور پلار هډیر زیات حقوق دی وګوره عبادت بیاواز د الله کرے او د مور پلار عبادت اونکه البته وبالوالدین احسانا اوکوی د مور پلار سره احسان مور پلار خپنه کې د مور پلار انتہی خیال ساته احادیث کومرازی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمای چیرکه مو خال کو نخپل مور پلار خوشاله ی دینه با الله وشالی بچانا مور پلار خفئی دینه الله مخفیا وبالوالدین احسان کوید مور پلار سره احسان و مورپلار خپانه کوي زکلا ما اقبال ويو دې ساري خدایي تمه له نهي سګتا دې ساري خدایي تمه له نهي سګتا یک ما کبدل تو, تو به مجھے دے نهي سګتا کدا ټو دنیا ما ترا کې ا زدا نالما زکا چه آغا مور دنیا نه رسیږي وَبِلْوَا لِدَيْنِ اِحْسَانًا قوائی ده مور پلار سره احسان زکر سره سر احسان قوائی چستا ده ورکوٹوالی نه تربیت ده مور پلار کرده تا وڑوکوون تا ده مور پلار پال اوستا خدمت اکڑی بلا عوض اکڑی بلا غرض اکڑی ده بغیر ده تم اولالچ نه اکڑی ده د شپیرا پاسی دلی لی کت بیمار بیمار نو غېتههپاره را کړی دي ک تا جړه کړی ده غی تا دپره منډې ترلی واللی دي ک تا د شپې غونډه ب طبان د ایک دو کړی دي ستا مور د شپې را پااسدلې ده ستاې اک طلای لرکی ده تالی مدیدارره بله طولی پاشولې ده او په تی کم بلګې خورور کړړی دا دو خدمتونې داره پاره کړي او نهنوته لګه رالی شوي ته مور ته اتکې چاه وې پلار ته ات خدا د مور پلار د آداب او احترام د موږ ته قران کوي ډیر پلارانی ډیر مېندی جالي د اولاد د لاس سره تکي قران را مشراه نمو ته پوز دا کو چې آیا تاریخ په اولاد ته قران لاس کې ور کړی تاړه قران درس تک یې نولې دي تا ديني مدرسې ته لګلې جماعت ته لګلې هغه ته پدیوه واه کوي چې دیو په سی غټي وې اېزګار کو آگ لگګي غر کې چراغ سي دا تارخ په لاره لا تصویر خراب کړو ندارنګي ته کوم په پدې خوشاله دي چې ستا بچي تای واچولو او ستا بچي اپتلونو واچولو د يهوديت او د عيسايت لباس واچولو ته په دې خوشاله دي دا مور خپل احسان کول دا مور خپل سره خګل کول دا احکامات د قران ذکر کول تا بچی د قران نه لري ساتلیو زکا اغخ پل پلار نپی جندو اب اچھے لے گلے ہو دا آلا تعلیم دا پارا دا گیجویشن دا پارے لے گلے ہو بالملک تا اے روس تا لے گلے ہو اے پرانس تا لے گلے ہو سو کالے تیر کا چرالو پلارو سر مشورہ کولا چراب اچھے انسان لا دا جنتے رولو کے دا عملگرم ضرورتی دا رشتے ضرورتی لہذا اپتا دا خاندان کی اگور انتخابو نجی طالب عمر مناسب رشتہ وکړه متا پلار په لکونه روپې لا ګولې او ډپلوماته لګلې او پی ایچ ڈی په کولې ګریډويشن په کاو او جماعت ته نو لګلې قران لاس کې نو ور کړی هغه نه یو کېو نبلکی و ته وې ډېډي یا د ما پلارا تاکور کې دمو دا خورکه ګریزه ته بلچا پرږدا خو کولیندا پلار وې خطا دا تعلیم حاصل کو خو پلار او پختونو غیر پکيو او خپل خپلوان راجمه او ديزوینه بیا ري انتخاب بارے کې تپوزو کوچ غ بیا ودا کور کې مخورشتک نو خو 30 بور تماچا او خټه کا کړي او پار دې پل تک کو تا دا تعلیم کې ذکر نو ډېر لاسيو یو یو کسو لار په اعلی تعلیم کولو خو قران لاس کې نو ور کړی جماعت مدرسې ته نو لګلې اغه میلمانه راغلو اگه پلار غریبی ولی سوبون بو شربت بربط رابار کرده ده نو دی دام نشوی جدا ما پلار ده دام نشوی لی پدی ولی شرم وردی خواه پدی ولی شرم وردی اخپل حلالی والی نشی اخکارا کورج جدا حلالی اولادی من ما پلار ده اخپلو کلاس پلو مرگرو تووی it is our old servant دادمگ ملازم دیخوا منگ میخی محیساتی دا دا گا د یورپ د لړمیکاله خپله د څهه هندې اعلی تعلیم ته لیګلې او ځانته بیاځکاله ډیپلومای یوکا او دارانګي اوهدو ته میلو شوو کور کار کوو هغه خپل غریب لوخي راغستي ګلکاراو ته روړې اوړا د وسدارا کوزي کړه چې د پلار لوخي والم خلکو ته یې دې شیخ نه د لوخي والي دا یو خپل تکبر غون تا لوی غون ودیکه دا مور پلارم ګوناله تخپل بچی قران ته سنت تفريقه سپوررت بتاله ده بچی دواګاه نه کئي طالب بجړهګاه نه کئي الله له بجاړي چا الله باندې غټه سنات دې مور اپلار کړيدي قران ته کې نولي يو سن احاري زته کې نولي تول مغفرت نصیب کيه او دې ارداسي مور پلار چې زامني د دین لري ساتلي بعد هجي په خپت پويشي ویو الا بچی پیسې را چلاوا الا دا کوا دا چې زنه را نو چیکره دا کومره پلار مړشي نو زم ډیر داسه مشرانو کی خپل مور پلار د کنزلي کیخه چې موږ قرآن لاس نه را کړې قرآن د مور پلار حقوق ذکر کړي وبین الوالدین احسانا کس کسب باندې پلار دې تعلیم کړي افتاره جګ زمیدار سره لړیو اغلړې له لوی او حدا یو لوی ابصرو پلار غريبي اورز لړو دا یو نټه ملاقات تلړو اد ایخ پو پر کې پندوکی غرغت چو دی دي دی او خمد دار اغطور بھوٹانی چولی دی خطو اگا او ساده پت چیواری کو انتے و سر را نوالتا که چلالو نو هغه اب سر سر نور ما تحت ملازمان نور مناستی ٹولو او د دا دی میلمت عرب کئی نو دانوی جا دا ما پلار دی بس دا د خوشالی خبره دا اگی تو وی او دا زما د پلار مارګریډي دا زما پلار دوست دی او دابل تر هغه داړي زمیدار دا دا خلک دیو دا زموږ مزدوران دی او دا زما پلار چې کم دینو دا زما رپلار دوست او پلار رپلار یار دی ا په لګلګ پوښو او ته ایماندار درځ رپلار یار نه مزه دا مور یارم خو خو دې پزان نه پوئی وا عبد الله عبادت کوید الله ولا تشریکو به شيئا منګ مسلمانانو من منډه یورپ والو او په تدیکه کاریماندوله ها مونږ منډه مغربنا انتهایی اه اغاستر اغستلی ولا تشریکو به شیئا او شریک مگر د الله تعالی حصا وبیل والیدین احسانا او کوي د مور پلار سره احسان او مور پلار خپنه کې مور پلار خپنه کې دا یو دځي دولت او نیامت دی که کلی دا نه خورې واغوندولې بیا به جهان ورپسې ګوري دا بیا نه ملایويږي و بالوالدین او کوی د مور پلار سره احسان د مور پلار تلی تاندې خو لا وا په دې کې ستای عزت وي و بذل قربا درشتداران او سرا او دې تیمهانو مسکینانو سرا والجار ذل قربا او پر دے جنوبا پر دے دا گاوندنيز دیس ارا کس تا رشتہ کې مرادي والجار الجنبه او گاوندې پردي جنوبه او گاوندې پردي زکه گاونديان دا په دري کس م باندې دي یو آ گاوندې کس تا پريشته کړی د ترزوې دي د امام ما زوي دي رشتہ ای دا وسره او هغه ستا گاوند کې لري مسلمان دي ایا ته وېستاپه نساب کې خپل دي رشتہ کې دي او مسلمان هم دي او تا گاوند دي یودری حقوق شو ها یو د خپل ولې یو د گاونګیری یو د مسلمانې دادری حقوق شو یو دا چې سم گاوند دي دوی کې سم گاوند دي آره دي چې اگر نساب کې خپل نه دي او مسلمان دي نو دته پتا دوه حقوق یو د گاونګیری بل د مسلمانې <idée> بل اغا کس د مسلمان نه غیر مسلمان دی خوستا گاون دی دا پتا یو هغښه د گاون کیره ک مسلمان خو دین خپل خو دینه صاحب بل جنب او اغه ملګری د ډډی د ډډی ملګری مفسرین ذکر کایو ک میو کس تاسو را په سفر کی روان دی د ام سره نو د سره ام ته احسان کوا هغه سره پهې ت کې سره دن خبرې تع په سرهکا او چې مونږ دقرآ نه لري ی د زمونږ خلک ددن لاور یا کراچی پولدي پهوه سر ملګې ناستې ددم یو طرف ته کوپي هغه بل طره ته کو کوي ی سره په پلار کراچی پورلا شيتی ګټې سفر کوي ودي یو بله د نوم ته پووس ک ته اسلام داوي او سلام او سره وک تعروپ خبره او و صاحبِ بلجمب آغا ملگرِ درده دی یا ستا آغا درس ملگرِ درس دی شرکای درس تی دام صاحبِ بلجم دی دا اغا تپوس کوا دا سره سارا یحسان کوا دا اغا ضروریات معلوم ہوا ستا کلاس پیلو دی ستا رومیٹ دی دا اغا تپوس کوا یا تا سارا پکسب او پروزگار کیا او ملگر دام صاحبِ بلجم دی قرآنو ایده سره میحسان کوا او صاحب بل جنب او ستا بي بيدم ستا رډه ملګری دا دې ستا مهسان کوا او ابن او د مسافر سرا وما ما ملکت ايمان وکم او هغه چې مالکانی دي خلاص نستا سو دلته کې دا سو خبره ذکر کی دا ګوشماره نمبر 1 دا لا د الله عبادت کوي دا لا سرا سو شریک مگر مور پلار سره یستان کوي رشتہ دارانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره گاوند یان او گاوند یان او ملګری دا ډډه و سبیل او مسافر او ماملکت ایمان کوم سوشو دا یول دکج دا دا دی یول سمځوان د نه جوټی لري یا یوی ته یول سمنه منه دا یول سمو منه دا یول خبر ځان کړه والا کدا یو لس می زوان در نه جوجی و مع ملکت ایمانو کوم او هغه چې مالکانی دی خلاص نستا ته ان الله لا یحب یکی نن الله محبت نکې هغه چا سره مختالن چلوې کوونکې مختال شزان او تدیر لوېخ کاریبل چانا دا نور خلق داسې کوړه کبالخ کاری کا ارداونه جما باندې بلک هم حقستا بس خلق په ټول ځما خیال ساتي او زمما په هلكو حکومت او بلکار پکې دایي د گاونډیانو نه د غریبانو نه د خپل خپلوانو نه نفرت یي بزن ولې لوي سیسکاری اته او فخورو چې لګي د خپل استایه شو رکی ماده کارو کو ماده کارو کو ماده کارو کو ما نه دا کو، ما ماده در خپل استایه کې د فخور وې زمون پورتو کله خلکو دا س۱۲ مارې په فخورو خپل هغه خپل استایه الذین يبخلون او ګور چې دا خپل لوی کوي د خلکو د حقوق ولا حقوق نښ کاری او وزن د خپلوانو او غریبانو گاونډیان راغون کړی دا ډیر غټ بخیل می الذین يبخلون او عت ثاندی چې بخل کوي بخیلان دی او دا بخیل واره کې دا اصول دی اسالي کوی بخیل گر بوعد زاهد بهربر زاہد بر دا بخیل قربوت زاهد بر بهشتی نباشت به حکم خبر دا جنت نشدلی بخیلتلی نی بجہ جہنم کې غفیخری دا که بخیل الله ډیر بد شي الذين يبخلون اکسا هنج بخل کوي او یواز خپل بخل نه کوي نور خلق ته مې ګورې خیرات نه کوي مال په دین نه لګوي الذين <اللزینا> يبخلون ا کثان چ بخل کوي او یامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو تپه بخل سرا بعض علاکو کیو سملګری <تصفح> <تصفح> so د طالبانو د غریبانو او فقیرانو خدمت کوي دیو ته پیدا مانا سره ځانته جماکول کوا نو دا یامرون الناس بالبخل ویکتمونا او دی پټی هغه چې الله ورکلی د خپل فضلنا الله په خپل کړي خو دی غریب چې تې سړي کړي جامې چولی دی غریب چې تا سې په هزار پخپونو کو د کشان ټول عمر خوا روزار ویکتمونا ما تاهم مولا شریعت دا نه وجد ځاځمه چوا او کیندړې زانه توکا نه حدیث پاک راځي نبی عليه صلوات و سلام یو ته تا محام خراغی خیرن جامعه چولیوی نبیر سلامتو یا رکس مال مال دا سرشتہ کنا اوی او اید اللہ رسولہ گڑے میں مشتا بھی زی میں مشتا مال مال مالشتا نبیر سلامتو بھی فعل یورا حالیک پتا رید آغی اثرولی دیشی کنا پتا اللہ پاک احسان کرده مال دا رکڑ ده و تب یا ماسخا چندر جامعه چه و یک تو مونا دی پٹی آغا چی د خپل دا اقبل لون تیار کړي کا پیر ان د پاره آزاد د سپکاوی والذین ينفقون آکسان چې خرد کوي خپل مالونه ارئ ان ناس د پاره د خوندن خلکو چې خلک وځ داړ غټ سخی سړې وي ولا یمنون بالله او ایمان رولي پالا او ن پر د اخرت و من ی کو نشید له قرینا نو چا دا پارا چې شوش شیطان ملګری نو فسا قرینا نو ډیر بدی دي ملګری زکه شریف ملګری سره په ژوند کې ښه ا پهښتانه وای کنه چې بلکې د لاره په جنه سره کری د لاره سره به دوستی و او شیطان له قرینا فسا قرینا نو چا دا پارا چې شوش شیطان دوست نو ډیر بدی دي ملګری زکا صالح کوئیو عن المرء لا تسأل واسأل قرینه عن المرء لا تسأل واسأل قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی دا سری بارا کتابوس ما کوا دا غد یاران و دوستان و بارا کتابوسو کا زکا حر یو کس دقبل ملگرو تابداری کئیو فا ان کان زاخیر فقارن حسراتا نو وإن كان ذا خيرٍ فقارنه سرعتا وإن كان ذا شرٍ فجانبته سدي کملګریه نکان خلق کملګرتیه کوا او کملګریه بغ بط... بدن ناکار خلق دو نمبر زانت نو ساته زګد اخدبهل بانه خلق ته حکم کوي چتاثم شمتیه کوي او مال لګی نا او چرته لګیو نو داخل کوې دا دکلاوی د پارا حدیث فاقی رازی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خسلتانی لا اجتمعانی فی مومن ترمیزی شریف حدیث نکل کرے دو خسلتا دا مومن کې نشي جمع کی دی یو البخل شمتیا او ناکار اخلاق نبی علیہ السلام فرمائی دو خسلتا دا مومن کې نشي جمع کی دی البغل و سوء الخلق بل حدیث پاک کی راضی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ادخل الجننت بخیل ولا منان جانتبا نداخلی گی بغل کا ولا منان او نزبادنک انکی ہیں و مادا علیم او سوبال بال دی پا دی کدی ایمان دوڑے او پا اللہ وانفقوا او خرج کړي او دا غمالنا رزقهم الله او چله ورکلی دیلرا وک ان الله بهم علیما او دی اللہ په دی باندې پویا ان الله لا یظلمو یکی ان الله ظلم نکیا فوزن د زری او ان کو حسنا کوی دا نیکی دو چنبکی دلرا الله وربکی دل الله د خپل طرف نا جرلوه فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ نبی علیه صلات و السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ توفرمائل یبن مسعود لقرآن را تولولا اتو ایدہ اللہ رسول دا خود فتانا زلی جزل سنگا ولولا نجدہ بلنا اور ما نخون را درا کئی قدی وجہ کلکر د شاگردانو سبق اور دل درس اور دل آ دامیو سنت تری کرا نو نو نو نو نو نو عبداللہ بن مرسود شیف صورت ان نساشو روکا دی آیات تر اور سیدو نبی علیہ السلام بخش بخش دی اللہ غطا دا عرض بخنہ کردہ دا آو نبی علیہ السلام پیغمبر دی دی آیات تر اور سیدو ابن مرسود رضی اللہ عنہ وی بخاری شریف کے حادیث تی چه ماور توقتو فا اذا عیناؤ ترګونه او خنډ راو نه زی زکان به رسول الله کې قیامت اها د اخرت منظر و ترامه راوید اخرت به یو فار چا باندې فارو پیغمبر ګواہی ورکایو او وجین بکا الله په کوئی پیغمبر هم متا پریخ پول متبا نه ګوارا پاسو و د قیامت هغه منظر و ترامه ته شو امام قصتلانی رحمت الله علیه چون کې د اخرت اغه منظر دایي استهزار وته شو دا دا او د امت اغه بي عملي دایي خیال وته راغی چې د امت کې داخلك بدملي کوي او د ول اپ د دې پانه گوايي مور کوما اذا جئنا سرنګي به حال شکل ابو منگا راولو د حرمت نګوا وا وجئنا بك الا هؤلاء شهيدا او منبراولو تعالی پر دې حلق گوا با قیامت رځبایو نو نبی رحمته دی آیات کې د قیامت هغه راز منظر را مو هی د شو هغه پجړا شو نن موږ د خپونو راوالې د سر د ويختو پوري په گناهونو کې ټاکیو دا اخرت خبره را ترامه تکیږي او دو بيام پروانی لک لک الله زمون زمو په حال را همو کې زمو د اذن نن ډیر زیات څخه وی دي انتهایی لک شې وی دي قساوت پک راولې دي یو میزین دا با داسې وردی یو ادل لزینا و خیبا کسان چې کفر کلی و عصور رسولا او تابداریه کلی دا ناپرمانیه کلی دا پیغمبر چا کفر اوکو دا پیغمبر ناپرمانیه اوکا لاؤ تسووا بهم الاردو کاش چه هم وارشیو پا دی باین دازمکا دازمکا پی بلکل آوارشیو والله ی تومونوه حديته والله ی تممون الله او دی نشي پټولې د لا نز خبره یا یله نه آمنو ای مومننانو لا ته او سولاته په انت سکاره تاغ تجوی دو کوو هیپ د وکړو او دارنګې ډیر خولی کې راعاددمز د کو او ډیر په آاز سره سره پلاوت کولی شي او که پدیده که ده وقفو کو یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا سوالا نسونه گونه انگار شوی ای ایمانوالاو مزمک ویخوا اگر یو کس نسیاتا پوستو کو استاقوالا که کم آیتون اخوختی اوی زمان پا که یو دا آیات خونده چی اللہو کلو وشربو خوری اسکی ایو دا لا تقربوا سوالا تا اللہو مستمنیز دیکی نور پسی و انتم سکارا پر داسی حال که جتاسو پا نشکیه یا ای هلذین آمنو اے مومنانو لا تقربوا الصلاه وانتم سکران رثولات دا, دا مراد یا اغموز یا مسجدو و دا حال کی جتا سو پناشکی ییو حتا تعلمو تر دی پوری جتا سو پوی شپار جتا سو وای او تاسو منی ذیګه مستیا مسجد تا ولا جنبا او نه پداسه حال کی چې تاسو جنابت کی یم الا عابری سبیل مگر کو تاسو تیری دن کی پلار دا عابری سبیل نه مراد هغه مسافر دی حتا تغتسلوا تر دې چې تاسو غتلو کې او ان کنتم مرضى که تاسو مریضان یا یا سفر یے یا راشیو تن تاسو نا من الغایتی دلوا حاجتنا او لامستم النساء يا يوزي شوي تاسو د بيبيانو هم تجدو مان او تاسو نومنطلیوبا اللهونه مه یو یا په حالت د سفر کې او یا د وبنښت دا, دا دري صورتونه دیخه په وا د عدم د وبو کې وبنښت یا هو وجدان د ماشتا وبشتا او قد... آ... عدم قدرت دی سړی د وبو په استعمال قادر نه بیمار دی او د وبو د استعمال سره بیماری سوا سیاکېږي یا دې فسفر کې یو بیا وبنښتا نو قرآن دانو چې غا مخاطب ځان به وجني خو غوري غسل او اودس بکي الله فرمایي فتیمموا صیدان طیبا بیا قصدو کې په خوره پاکه سرا بیا تیمم وخی او دا تیمم د دې امت د خصوصیاتونه ښه دا د دې امت د خصوصیاتونه دی چې په دې امت کې تیمم شتا د الله سنل احسان دی تا بیماری او او استعمال دا لخنه تیموم کوا دا تیموم تاری کم خیئیو اصنان اللاوی او تا را خورو لپر راگ کلی خلو که دی مروع چولا و گونو که دی مروع چولا و سپیموم که دی مروع چولا نا پا بیاو دست چردام نشتا بس تیموم کی یون یت دی او دارنگی دویم پایی که دوزر بین دی یو پیرا اغا اغلاص را اخلاصول پمغ باندې راخکل او لاس راخکل خپې می وینځل پکې نشته سر مته پکې نشته او په دې سره د انسان پاکیت حاصله کی په هم سهو بی وجوهکم وایدیکم علبان د تیمم حکم چرګل ویو صحابيو پځنګ یو غالبا اغیلدا او غسل ضرورت را پېښې وو غباغه ورګزان غوند داسې اڑوې راړو ليو بیا ته نبی سمې داسې مکه وا ترې کې ولا خو دلا فامسحو بوجوهکم وایدیکم او نیت د ارادی ته وي بس تاړه کې رالو جزو تیمم کوم د پارد د پاکی تلاوت په کومه به منځو کما غباغه زنا نه بوډه ګا او هیڅ کو نیت ور دي خبا د مشرا ته بیا دی تیمم وخم پدرب ادربو چا د بګیاب دي کنه یا ته مم وخم پدرب ادربو کې داسې چل دیو کی راوشی په منځونو س پوره کیسه په شروع کېږي نو هر ځان کې بس دغه نیت چې زه راته مم کوم د پاره د پاکي د پاکي د پاره ته مم کوم چې موږ په کومه تلاوت په کومه ذکر اذکار په کومه هم سهو بي کوم متو کې په خپل مخونو په خپل لاسونو الله دې عفو کوم کې بهونکې ذات الهم ترایت نګوره کسانو تا يورقليسوا الا بره ده کتابنا او غي گمراحي ويريدون اغادي جتا سوالي دني غلارنا والله اعلم باعدائكم او الله خپويږي په دشمنان سو او کافري الله دوست او کافري الله امدادي من الذين دها كساننا هاذو چه يهوديان دي هر حر يو حرفون تحریف کا وکلیما تو کہ لا خپلوز یینو نا ویقولونا اوای سمعنا مونغ اورید او اسوینا او مونغ نمنو دادا یہودو کارو ها سمعنا مونغ اورید او او مونغ نمنو مونغ نا فرمانی کوو سمعنا مونغ اورید او اسوینا او مون نوکه چارته مونږه هم ماځ پین درې سلور ګڼې قران اورو ماخو تنم قران اورو بیانات هم اورو او چې کله مقراشی نو بیا خلاب کوو کله را باندې خوشاله مقرالا اځه همون درسونو کې لاس چتکړي یو شیخ په لغه ما وخا دے خصوصا په دنه ودونا پدې کې ډولونه پدې کې غانې বজانې پدې کې تصویرونه پټوانو ویډیو غانو چې مونږ په پخادو کې دین اذان ساتو او بیا کله مقرهله او بیا اغ ټیم ک ستاین کار نه کو یا و ډیو ته لګوي دا خو زماون بزې او دا خو دما ک ریزې دی زه په واده کرمونه نریجمه نوورمن ې جوې پ کې او د بیا مظاهې نو دام سمعنه مونغورې دو س نه او نمنو په دو له مونغون د درس ملګری به دا اعزم او داواده کو چې په خپل خااندان کې په خپلو کرونو کې خپل کې دنه او خپل ودونه دابا د شریعت برابر کوو ان شاء الله پای کې نو نوور بلي نه پالنګونه نه ګړاګانه او دارنګي ټول خرابات دينه به چې نه کو خو هم راکای ان کم کملګري به یو جزاکم الله خیرا سونه کورل کې زنا نه ناري نه دي اېند آدمو کې الله په دې ډیر د خوشالۍ کې ښه د پیغمبر د شریعت او د پیره اعظم او کولی دویم دا که چې تخ پلوانو کې واده جوړ شو خادی جوړه شو او پای کې غډاګانې او پای کې ساندري او دارنګي پای کې خرافات او وربلې پالنګونو د ارڅ چې پکی نو کم کمز کم چې مناکولې نشو نو مونږه او زمونږ خپلې زنانه دا باغ واده نه پریدو هغه ډوډې ته به نه پریدو هغه جنگ کې به نه پریدو او پس کېږي به کوهمره کم کم مرګ لري به چې هغه وخت مو ویر شي دا لاس مجمعات کی اوچه ده که اوچه را کی؟ او او دس اکه او دس کی؟ آج. او مخته مصد بیالوجی پر تره کسه دی؟ آج. قرآن <سؤال> چه دا او قبلیتا ممخته دی دا یاد ساته په پدی تاریخو دا رزوه دا تیمو قبلیتا ته مخو او دس کی قرآن و مخته دا اللہ پا کور که مونگا دا وادکڑو چه دا سه ودونی که نه نکوه و یقولونا نکو سمعنا و عصوینا و یقولون او دی وای سمعنا ووریت او مونږ نه منو پیغمبر ته سو یواس ما مسمع واسمعو سو معنی دې د خیال کوي واسمعو پیغمبر ته وورا غیرا مسمع خبره دستا ني منظوره واسمعو وورا ستا خبره دې ني منظوره دوی معنا یعنی mach阿و asthma vàura اوستاخبر لی منظور نشی اوستاخبر کوا تصرف اوریدل که وستاخبر نمان نگیده وasma vàura غیر مسمع وورا خبرลست منظور نشی دویم وasma vàura غیر مسمع Madame military غیر مت speakers وو نریضا وasma vàura غیر مسمع Madame دا دو نبی ده بیده, بیده پیغمبر قول او کم کوم چې پیغمبر به د بې دا او گمراشي به دی هغه دلیل شو نی بدکه يهود سونه دلیل شو دی دا ورکه مه احتیاط پکار دی بازي کارونو کې دموږ استاد ستر کی پټي دی دا که بازي علا کومل ګریم سره دا یالو کوم کې بازي مصیبتونه یو بازي رونا دا کرکٹ کی یا نور جواره کې نو تاس اولی تاس نو که په یا زور په باندې اولی مدارنګ پای په صوبا نکلا کلا کل حروف هجاء د قران الفاظ لیکلی شي وی کله بعد باندې محمد علي جنا محمد دا لفظ لیکلی شي ابا اب بر ويشتلو خو ورته را پریوتلو دسون به د بيده دا لا غین ځان ساتل دي بازی هله اکا پیسې پر ضمان ورولي په پیسوګه قران الفاظ لیکلی شي وی په هغه کله کله محمد نمم یی رزق و عبادت و حلال و دا ټول د قران کلمات د دا دام پکې او پدماړ باندې ورولی دام د دا دینو او د قران او د سورات به د بی بې د پیغمبر دی واسما واورا غیر مسما وکونشه بله مان واسما واورا غیر مسما تا خبر دي نی ورولي شي خلکو تا وراعنا او پراعنا سرا ليم بهل سنتيم تا وي خپل جبين و ترانن په دین په دین وال الله مقالو سا نه که دی ویلې مونګ ووریت او موګ او منل اوس مع پ غمبره ووره ونزور نه زمونږ ل دا بې د پاره غه او برهبروه لیکن په الله لانت کړی په سبب د کوپر د دیبان دی فله یؤمنونه الله قالله دیمان ن وړی مګ لګ یا یوهله دی نه اوطول کتاب یا سانو چې ورکې شوي کتاب ایمان راړی؟ بی ما پا س سبانده نزلنا چه منازل کری دی مصودقا تزدیق قون کی دی دي آغا سو جتاو سر دي ایمان دوله مخی د آغی ورزی نا ان نقمسا وجوه ها چه روان مخونا دا مخونا بدل نوارکو کو فنرده ها ادباره ها نو بگرده اغا پشاگانو دا آغی هغه سردر تشاعت تاو کو یا بگرده سرد لر پشان دا شا او نلعنهم یا پلانت ديلا را لکه څنګه چې موږ بلانت کړيو اصحاب سبت ارزخهالي والا وكانا امر الله مفعولا او دی حکم د الله پور کړی شوې ان الله لا يغفر يك نن الله نما پکيو چې شرک کړی شي د الله سره الله شرک نما پکيو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت الله له اغیز کرکی او ام پا دے آیات کریمہ باندے چې شرک ستوئی او بیا ذکرکی اللہ کی ذات اور سپات کے بارے میں جو عقائد ہے اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکنا اے شرک ہے دا دیر ہونہی دا شرک دا مسالے بیانونہی یری کی خوا بلکہ دا غیبہ خلیبہ نے رد دا شرک رازی نا اختیخبر چیسو اجدہ اسے گبرا ہوئی گی چھ اختیخبر پولیسی نسی او که پابندی پہ کس نور سے اٹے پابندیږي دکانونه بنديږي که سو وځيو حالانکه دازمن اکابر دیوبان پخپلو متبصیرونو کې پخپلو کتابونو کې پاجیبان داسر رت کړي موفتشې رحمۃ اللہ علیہ بیا مثال ذکر کيده شرک اقسام ذکر کړي کسی بزرگ یا پیر کې سات دی خدابوتان دی کنه شرک دی ته وایو چې خلک بوتره مدد کړي او خلک بوته فجده کړي موفتشې رحمۃ اللہ علیہ کې چې یا پیر کې سات یا اوس برګ او یو پیر سره دا کې د ساتل چې زمونږ د حال نه ار و خبر دي اوسم ډیر خلک کوي سره دې خبرو کیار داسکار داسې کېدو را دې کسمز برګي ښه انې ساه کېده دې بزرګ ته پته لګي نو سونه غلطه عقیده ده ډیر هغې پلان کې سمز برګو چې څنګه ویاله شانتي وشو مطلب دا دی دې بزرګ ته پته لګي دا کېده ساتل چې دې بزرګ ته پته لګي نو دا غلطه عقیده ده نجومی پندت سے غیب کی خبر دریا پت کرنا دریا نجومی د یو ڈینڈت دک پندت دی در د در غیب و دا خبرونو تپوس کول ما تا نوکیو گورا ما تا غل معلوم کا دما کور منتر معلوم کا یا کسی بزرگ کلام میں پال دیکھ کر دریا اس برگ پا کتابون لکلی پای کې پال کتل او پا یقین یکین کول کسی کو دور سے پکارنا او ارلچی غیب والرا مدد شوی لی اے سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی یا کسی نام کا عروض آ رکھنا دا شرک دی بیا ذکر گئی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا کسی سے مرادیں مانگنا روزی اولاد مانگنا چاہتاویل کمال زویرہ کا کسی کو سجدہ کرنا کسی کے نام کا جانور چوڑنا چڑاوہ چڑانا کسی کے نام کی منت ماننا کسی کی قبر یا مکان کا تواب کرنا خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا کسی کے روبہ رکو کی طرح جھکنا کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا اور کسی مہینہ کو منہوس سمجھنا دا سپیرا میاستا دا پلان کی دا ٹول عقائد شرکیہ دی مفتی شفیع اللہ علیہ دویم جلد صفحہ 430 کے اوپر دیوانے رت کڑے دے ان اللہ لا یغفیرو یکی نن الله نماب کئ چې شرک کوکلی شي د الله سره قرآنی کریم زې پزې په قران, قرآن کې دا شرک رت کړي دی دا شرک ډیر ناکار مرض دی دا شرک ډیر خطرناک مرض دی دا شرک چادو نظر غون ته موږ کنه نو که حجونه کوي که منزونه کوي که تلاوتونه کوي که ذکر اسکار کوي که ان پاک په سبيل الله کوي که جهاد کوي که تبلیغ کوي وکا کیده کې لغون تشه کراږي ارضی تبا او برباد شو نو نا خطرناک مرز دینم دا دونه د عقیدې د فارق خطرناک جرثیم دي چې دیسره ارضی تبا او برباد دا نو داسې خطرناک کوی رستي قران کریم زې په زېرت کوي یو څو آیتونه به تورې مشت نمونه وګوره سورۃ النساء آیت نمبر 116 رد د شرک سورۃ النساء آیت نمبر 116 په نظامه पारा یو څلش پاډسم نمبر آیات ان الله لا یغفیر او یشرک به ویغفیر ما دون ذالک لمین یشا یو صاحب کتاب لیکلی وې زکه په شاګردانو ته وصیت او نسیت کوم کتاب سو علاکو تل شی اختلافي مسائل باندې چیرې اختلافي مسائل شرک دی رد ته وی دی ښه دا شرک یختلافي مسله ده ها یختلافي ده خو د مشرکان سره یختلافي ده قران کریم نديب پر رد دې زیات زور لګوله مونږ شاګردانو ته او طالباتو ته ملګرو ته عوامو ته د نصیته وسیئت کو چې ارسي یو خرد د شرک کوي کو کړه ان رد الله شرک دا چې خيبدان یوازی الله حاضر ناظر یوازی الله مشکل کشا یوازې الله حاجت روا یوازې الله دا مسائل خلکو ته بیانول دا زموږ نسيت زموږ وصيت زموږ आवाज زموږ پروگرام زموږ من منشور دي هټکر چلے او هم چې جن سر عزيز هو هم سر پیرو کے سات کوئی سر پیرا چلے ان الله لا یغفرو دچا خو غیر راځي موږ سره کیو زې زو دا مسله بیانو دچا نی خوغه پکاله راکینه تا موږ مجبورو نه ان الله لا یغفرو اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَ بازی خلقو گئے ہیں دیتے شرک شرک کئی نو داخو پاک دی پا لا اعتراس کئی داخو الله پاک سونا گورا لکن تا صورت نیسا کی آیت نمبر التالیس کې اس آیت نمبر ایک سو سولہ کی اِنَّ اللَّا لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ دُوَ اللَّهَ دُوَ الْعَلَمْ بَعِيدًا سورةِ آنعام آیت نمبر چورت سرگو رئے سورةِ آنعام صلور اوی نمبر آیات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيِهِ آذَرْ أَتَتَّخِذُوا أَسْنَامًا آلِهَا ابراهيم عليه السلام واقعا الله ذکر کوي دیوی کڼه ارتاد او ته تا شرک شرکave راشده ابراهيم عليه السلام تقریر وره را ک بیان نظر دی ابراهيم عليه السلام د بیان د بیان چلز دګه او بل خبره نه کوي او سونه پنرتوب لګي اړي سونه پغیعت لګي اړي د کورې مسله شروع کړي دا وایز قال ابراهيم لابي اذر اتتخذو اسناما الها فلپلار پل تويو ني سه دا شکرنا د نهکانو مددګاران خلکو ته ډېر را یار سخت سختی خبره سختا کوي ډېر تشدد کوي ډېر زیات یې له گزارو له ګنرمي وې خجي اني اراكا وقومك في ذوالالمبین ابراهيم عليه السلام سووي چتوي نرمي کوي زه تاوینه مستاودا کوم تاسو ډېر زیات کو خلا کې کنه دا سیمانه به کوي پلاړ ته ويو ان ی اراکا و قومک فی ذوالالمبین زوینم تعالی او قوم است تعالی را په گمراه اخکار کی و فلاره تم گمراه دا قوم دې گمراه دي ننرمیدا زمو ګستازانو به ویره توحید دا مسالہ دا <متحدث> رب د شرک دا مسالہ د <متحدث> دې مثال <متحدث> پشان د شرغشی ریبلو دینو چې زمیدار کله شرغشی ریبی اداړي لا ته هي وه تکي جنا او بس ته لازموسی بیا کرنا چې خپل کلک شرغسین نزیب نو بس غصه یې یوری بل شي نو کتا توهیم مثلا کې یاره بس دې کبرونو دات له له عدالت کې دا, دا, دا مال کې سټل او یاره او یاره بس یاره جیو بس جی خبره خو خواد دی غول ملکوله ایا کس خفم نشي ا دې طریقې سره مثلا وو یو اکلک چې سوګداکار کوي نو دا شرک ورپسې ابراهیم علی السلام دلالل وتوخذلی شو ور پسی ذکر کوي ایت نمبر 78 یوګور 78 کې فلما را شمس باذغا قال ها ذا ربي ها ذا اکبر فلما افلت قال يا قوم اني بري من ما تشركون اني بري من ذبياره ما داغه تاسو شرک کوي ور پسی ایت تاو کېده دي تاسو ته تا شرک شرکوي نو اهم د خپل نیکه برای مه سلام پتا رس بیان کوم انی وجهاتو وجهیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا ور وما انا من المشرکین ذو مشرک نما و تاسو مشرکانو وه ها جو قومه قال تحجون فی الله وقد حدان ولا اخاف ما وشریکونا زن ډارېګم دا حسنا چې تاسو شرک وایو ورپسې آیات کې وکيفا خاپو ما وکيفا خاپو ما اشركتم او زبا څنګه وایږم دا حسنا چې تاسو شرک وایو ولا تخاپونا انکم اه اشركتم بالله ګوره الته اول نه وایو اې دا ماطلع را که ما <مالا> رب د لایل نوې خوودې ز ستاسو ګمرا هاانو کیوم د ببیزار داسنه چې تاسو شیر کو او د مشرق نیمه او دنیریګم داسونه چې تاسو شیر کو او د سګګم داغسه چې تاسو شیررک تاسو نری ک او شیر کوڅرت د شرکې کړي بس تاسو شرک شرک نو په دی مسالی دا دونت چل کې خلک دې مسلی ړی دا دوه چل ولنی او په یو ګورې آیت نمبر تسی کي. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ۚ دَأ دالایل مونږ إبراهيم عليه السلام ته ورکړل او پسي وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنْ أَصْوَالِهِينَ وَإِسْمَاعِيلَ پهسیکه د امبییا و کې نو آیت نمبر ته تسیې یا والله اشه کو مرضا که د پ غبرانو شیر کړی دا دو نه خطر ناک مرضله حابتانو معکانو یا عملون ددي عامل به هم تباو بربادو بیا ممسسلام عامال که چرته پرزبل محال سپوس که هم شرک شوي ددي عامل به تباو بربادو شويته نه نهدي او که چرته داسې پر پر د محال جاییدي که نه نغ پرز پرسک اسمان رو غور یا پرت کا اسمان نشتا داسه خبر سړی کولی شي څنګه په پیزه 105 مېسکی او سازان ذکر کای سپوس اس ایکس نو غایس حسینا قیمت وغیرہ ای نا خو د پرسکایې دا لو د پارا دغه سپوس را دی لو اشرف کو کچر تدیم شیر کړي پرسک کرو تدی غار سب تبا و بربادو صورت زمر 15 پیتم نمبر آیات وګوره سورة الزمرو پین ساٹھ نمبر آیات دیوی مردہ اختلافی ما سلیدی سڑیا سورة الزمرو آیات نمبر پین ساٹھ سلیرویشتم اپارا پیتم نمبر آیات سلیرویشتم اپارا پینزش پیتم نمبر آیات ولقد اوحي اليك ليرني کانو د اختلافي مسلې دی مړه د دې مسلې هغه اهمیت لر کول غاړي ولقد اوحي اليك و الى الذين من قبلك اي السلام مونږ تعلم وحي کړی دا اوکه سانو ته مخکمستانو لئن اشرکتا لئن تا شرکک نوخا مخا ضرور به ضرور اگر برباد بلشی عمل او تب شیرت آوان یانونا سورت حج شپگشتم نمبر آیات اگو سورت حج آیت نمبر چب بیسو سورت حج شپگشتم نمبر آیات سورت حج آیت نمبر چب بیسو خلتم اللہ فرمائی وَإِذْ بَوَّعَنَا تِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَئِتِي اللہ توشرک بیشہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ترا کو شرک نہ کیا چرتا ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 30 گو رہی سورۃ یوسف آیت نمبر 38 وتبعتم ملته ابائی ابراہیم و اسحاق یوسف علیہ السلام جیل کے بندیوان نے ملگری اور اغلی له خوب تعبیر تفوش کړو نو یوسف علی السلام ته موکمه لاو شوہ چې موخه ورته ميلاو شوہ نو ګوره دیګموله دیندا بیانول چالم خي چې دا نه یوسړی په بیتی نه کې ته ټکا شروع شي چې به دا دیندا سی او دیندا سی نه یوسف علی السلام ولوم به دا غینه ټیم وارسټو چې لا یاتی کو ما تو ام تاسو لکه من ډوړې درکوې یا ډوړې بني راغري تاسو سره ما خبره پورکړی ینه اګیده ذهنن تیار کړي ګور تاسو موږ جات وښنهالو نو سينه چې تاسو مرګ دې راوستو دین خبره ورته کې ابس تاسو له شروع کې غریب زورکار دیو تا ګنټه دوا هغه یوخته پاک مې نه دی پېړته بيغه مکه بیا تاسو قسمی دي کې ناستم ډېر داسي وی ته مون تبلیغ والا مشرانم وې تاسو ګش کلاړ یو تن مجمد ترا ته یمون لس میټه ک چېلس میټ پوورشيتهته یو ستا چوی شوه که په خپللهخواه بیا کې نو خو کې ته ته و ستا چوټی شوه او که نه ته ته یو پنو ته ایارشه ل وخته ایثار شه او پره تا دړله بلس او استستا پاک دی بیر بیان ختم کې او دا د دعوت ختم کی بیا زما د لارم توبی سر نهکی نه نو خلک به انکارانت نه یوپ اسلام تو ټ وه او ور پهې دوی نمبر کې خپل تاروپ یته وککو انې ترکته ملت قوم دوی مشهاله وي بغیر تعارف نه بغیر ترغيب نه به تشکیل نه کوي کیندنه بيديني خوريږي خو چې بساله شوه بس د دین د 파روضه نه خپل تعارف او تعارف سره ترغيب او ترغيب نه پس تشکیل یوسف عليه السلام والا غ تعارف وکيو اني ترکته ملت قوم داسې قوم نظر غ له ایمان او اتبعتو ملت او ما تابدار یو دا د دین د خپل مشرانو چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام ما کان لنا مونته ندی پکار ان نوشرک بالله من ار پیغمبر رد شرک یو ال... ال ان نوشرک بالله من شیء ندی پکار مونږ لرا ما کان لنا دا شی دا آ... نکیرا ده پس یک د نه پکې کیا شوی نورم عموم پیدا کيو او دامن د دا پاره د تاکید د عموم راغلی دی یعنی ندی پکار مونګل را چې مونږه شریک جوړ کو دا الله سره سیزه ونګ با شرک نه کوو دلته الله فرمایي نور آیتونه هم په دې بابت کړي زیات دا غو مونږ به توره مش نمونه ذکر کوو الله فرمایي ان لا لا یغفرو یگینن الله نماف کيو چې شریک چې شرک کو کړي شیطان الله سره و یخبروا ما دون ذلك لم او بغي الله اغه کومید دینه او <coughs> من یشذق بالله چا تشرک کو د الله سره فقد ابتر اسمنا و ذیما نو دو جوړا کا گنا لویا به خاتمه ته خیال کوه ور پسیدو بالایات را روان دی 116 سو کیوم د قشان ته صرف می بدلادم الم ترى آیات ګورې إِلَّذِينَ أَكْسَانَتَهَا يُزَكُّونَ أَن بُطُومَ جَرَّانْ سٹای نې کوي او زدا سیمو زدا سیمه په دې وجہ د ځان نی نې پکارخه او د ځان سٹای زو ډېر زیات کې مو ډېر زیات کارو نکوم او ټول ماج کم نه دا کردار دی او ما دا کریکټر دی او بیداغ ماضی او بې دړک مستقبل او خراب حال او خراب حال او بیداغ ماضي دا را باندې خلکو چیغيخه په دې سره ډېر پخکاری ما لمتههله نه یو ز کوونان پوسه هم چې خپل ستاې کو تا سره د ماضم معلومه د تا سر مستقبل معلوم دی لمتههله نه یو ز کوونان پوسه هم خلان کې ماضې دله پهنافرمانو کې په د خپل ستاې خپله تسکیې په کاره بلله یو ز کمهشه بلکې الله پا کوي چاله چې ولا يظلمون فتيله ہو ہو او دی باندې باندې ظلم نشي کوله په اندازې د تار د کجوره نک کجوره کې اطار ته فتيل ويو په کې پوسټي کې تقټمیر ويو اون دور او ګورا دي څنګه جوړي په لا باندې دروغ مبینا او کافي دي دا دروغو ګناح کارا الم تر ایت نو ہوتا چو ورکې چې وبرخه د کتاب نه دی, دی جب تو تو و و ایمان وروړي بل جپ ته جپ توصیل تو ایجادوت وې صاحب تم وې کوړم انترو تم وې او تع غوته شیطان کاه عبادت د غیر الله فقې ایمان ساتي ويقولون او اي للذين ها کسانو ته کبر کړي هؤلاء احد من الذين امنوا سبيلا